І я міцно її обійняв. «Ну-ну, тихо, не плач», – сказав я їй. «Все гаразд, з нами все гаразд, все буде добре, не плач». Але вона продовжувала плакати. Словами я не міг її розрадити. Певний час ми ще сиділи у машині. У нічній тиші... Було чути далеке ревище смерчу, який йшов вгору пагорбом. Тату. сказав нарешті Бен молодший, напевно, не можна сидіти тут усю ніч. Я виховав доволі тямущого хлопчика. В цьому я певен. Якщо комусь із нас і не вистачало здорового глузду, то це мені. Чому я не наполіг на холідей Ін? Я нерішуче простягнув руку до дверей. Віра міцно вчепилася в мене, і я не знаю, чиє серце калатало сильніше. Я думав про ту печерну людину. Думав про його довбню, вагою не менше тридцяти кілограмів. Він був десь між нами і Конкордією, і з кожною секундою наближався до нас». Я швидко вийшов із машини і потягнув за собою віру, а Бен молодший вискочив з іншого боку. Над нами знову сяйнула блискавка, і вдалині, як і раніше, почав завивати смерч. «Нам треба додому», – сказав я, але сказав це швидше, аби заспокоїти власні нерви і почути свій голос. Щойно я візьму в руки рушницю, ми закриємося в спальні, станемо спиною до стіни, і все буде гаразд. Темно, сказала Віра. Господи, як же темно. Я знав, що вона говорить про дорогу, яка простилалася перед нами. З іншого боку, я знав кожен поворот і кожну купину на ній. Але сьогодні Ця дорога вела нас крізь примарний світ. Десь там в лісі блукають індіанці, римські воїни, нацисти, китайські каратисти, і щонайменше один вікінг із бойовою сокирою. А ще, а бог його знає хто іще. По наших же слідах іде печерна людина із 30 кілограмовою добнею. Можливо, голодна, і, можливо, ми для неї – їжа. І я подумав ще. Всі вони, ці привиди, із кожною годиною стають дедалі реальнішими. Я подумав, а що станеться, коли мільярди і мільярди людей, які будь-коли жили у цьому світі, повернуться, голодні, спраглі. Звісно, серед них багато мирних людей, але чого воно вартує, якщо будь-якої миті будь-хто може відрубати тобі голову або проломити її довбнею? Єдина рушниця здалася мені нікчемним засобом оборони. В моїй голові майнула думка, а якщо нас уб'ють, як довго ми будемо на тому світі? Смерч наближався. Він викидав у ліс нових і нових привидів. Намагаючись, аби голос мій лунав якомога спокійніше, я сказав «Ходімо!» і потягнув віру за собою. Бен молодший підійшов до мене з іншого боку, стискаючи свої маленькі кулачки. На нас чекав довгий шлях. Можливо, нас підбере якась машина? Можливо. Не найкраща ніч для подорожі На дорозі було темно Дуже темно Але в нас не було жодного вибору Окрім як іти вперед Роберт Маккамон «Примарний світ»